аж раптом подумав про щось таке, що ніби цвяшком прокололо його радісну кульку. е е е «Га», – відгукнувся Гегрід, натягуючи величезні чоботи. «Я не маю грошей. А ви чули, що казав уночі дядько Вернон? Він не платитиме, щоб я навчався чарів». «Цим не ж сказав Гегріт, підводячись і чухаючи потилицю. тилицю. «Думаєш, батьки нічого тобі не лишили, га? Але ж, якщо хата завалилася, вони не тримали грошей у хаті, хлопче. Отож, спершу ми зайдемо до Грінготсу. Це банк для чарівників. З'їж трохи ковбаски. Вона й холодна, не погана». До речі, я б все не відмовив і від кавальчика вчорашнього торта. Чарівники мають банки? Тільки один, Грінготс. Ним керують гобліни. Ковбаса, яку тримав Гаррі, випала йому з рук. Гобліни? Так. І тому тільки божевільний спробує грабувати його. Затям Гаррі. Ніколи не чіпай гоблінів. Грінготс – найбезпечніше місце в світі, окрім хіба Гогвардсу. До речі, мені однаково треба не віддати Грінготс. Дамблдор попросив залагодити деякі справи. Егрід гордо випнув груди. Найважливіше, він переважно доручає мені. Знайти тебе, щось узяти в Грінготсі. Ти вже готовий? То рушаймо. Гаррі вийшов з халупи Слідом за Гегрідом Небо прояснилося Море мерехтіло Під соняшним промінням Човен, що його позичив Дядько Вернон, стояв біля берега Проте в човні після бурі Зібралося чимало води А як ви сюди дісталися? Запитав Гаррі, не помітивши Ніде іншого човна Прилетів відповів Гегрід. Прилетіли? А то ж? Але назад попливемо човном. Я вже знайшов тебе і не маюся права користатися чарами. Вони залізли до човна, а Гаррі дивився на Гегріда, намагаючись уявити, як той летить. Але вислухати було би встидно, сказав Гегрід, знову з-під зверхнувши на Гаррі. Якби я е, трошки все пришвидшив, чи міг би ти не згадувати про це в Гогворсі? Звичайно, відповів Гаррі, якому не терпілося побачити нові чари. Гегрід знову витяг рожеву парасольку, двічі вдарив нею по борту і човен помчав до берега. А чому... Тільки божевільний може піти грабувати Грінготс, поцікавився Гаррі. Заклинання, замовляння, пояснив Гегрід, розгортаючи газету. Кажуть, сейфи там охороняють дракони. А ще треба знайти дорогу. Грінготс лежить під Лондоном на глибині сотень миль. Глибше, ніж метро. Можна себе вмерти з голоду, намагаючись звідти вийти, навіть як пощастить щось украсти. Гаррі сидів, міркуючи над цими словами, а Гегрід переглядав газету «Щоденний віщун». Гаррі навчився від дядька Вернона, що коли хтось гортає газету, краще його не чіпати. Але втриматись було годі. Ще ніколи в житті він не мав так багато запитань. «О, маєш! Міністерство магії, як завжди, все наплутало», пробурмотів Геґріт, перегортаючись сторінку. «А що, існує Міністерство магії?» не зміг не запитати Гаррі. «А запевно», – відказав Гегріт. Вони, звичайно, хотіли, щоб міністром був Дамблдор.